«Що за слово абстрактне влада? Влада – це ті самі люди, такі самі члени нашого суспільства, з такими самими вадами і слабинками, як і решта людей. Ми такі самі люди, як і ви. Ми також хочемо їсти і пити, і ми живемо з вами за тими ж самими законами, що виробило суспільство. Тобто ви, сміявся Денис, йому ця словесна гра дуже імпонувала». Так можна докопатися до бозначого, навіть до виправдання убивства журналістів. Ромко, на відміну від Дениса, сприймав словесний бій аж надто серйозним. А чому ж ні? У суспільстві й досі існує старозавітний закон, тобто звичай – око за око, зуб за зуб. Журналіст морально вбиває владу, а та його – фізично. Ромко не витримав. Він підскочив до Дениса, вчепився йому в горло своїми волохатими руками. Здається, його товсті пальці таки по-справжньому притисли сонну артерію Дениса, бо той аж посинів. Георгій кинувся розщепляти їх. «Ідіот! – прохрепів Денис. – Ти що, не розумієш? Я цинік, я люблю чорний гумор». «Пішов ти! – вилевся Ромко. Ромко нервувався, а нервуючи – він завжди відкривав холодильник і невудішим оком розглядав його в Ось і зараз він вдивлявся в заморожені мішечки морозильника, намагаючись вирахувати, що там є. «Це риба?» – спитав він у Георгія. «Напевно, так, це судак». Ромко, не питаючи дозволу, це також була його манера поведінки у Георгія вдома. Витягнув рибу і кинув розморожуватися у холодну воду. Тим часом... Георгій, щоб розрядити атмосферу, наливав кожному оператив. Після другої чарки Ромко і Денис розчервонілися і подобрішали. «Чому ви не можете хоч щось змінити?» Все ж у ваших руках», – діставав Ромко з друзів депутатів. «Реалії сильніші від нас», – знизував плечима Денис. «Держава не може впоратися з цим. У нас на генетичному рівні закладений анархізм. Філософства Денис. Анархізм? перепитав Георгій. Так, анархізм. звернув на нього червоні очі Денис. Ти такий здивований, неначе сам особисто мене колись у цьому не переконував. Я? кліпнув очима Георгій. А хто казав, вивчаючи українські історичні документи, складається враження, що українці. Усі віки створювали державу лише з однією метою – щоб відразу ж її і знищити. Хіба ні? Це я таке казав, щиро дивувався Георгій. Ну не я ж. Щось я такого не пригадую. Це було ще в студентські роки, під час наших довгих нічних дискусій про можливість розвалу Радянського Союзу і створення незалежної української держави. Що забув? Георгій став щось пригадувати, Денис продовжував. Ти ще сказав сакраментальну фразу. Україна стане незалежною, однак дуже скоро українці її зруйнують, причому своїми ж руками, як це завжди й було. Георгій замер. Денис потирав мокре чоло. Ромко перелякано оглядав своїх співрозмовників. Хлопці, здається, вам не можна працювати в Верховній Раді. «Чому? – наморщив Лоба Денис. – Верховна Рада – це дзеркало народу. Який народ, така й вона. Кожен з нас відображає настрої певної частини суспільства. Не більше і не менше. Георгій перебив Дениса. «То чому у нас немає партії анархістів? – Як немає? – заперечив Денис. – Адже ми з тобою на власні очі бачили репортаж про акцію «Голий король» і таке інше». Невже ти думаєш, що ті пацанські виборки мають якесь серйозне Що Щодо них конкретно я нічого не знаю. Але те, що в нас десь підпільно діє якась боротьбіська група, я не виключаю. Причому ці хлопці і дівчата – це найпалкіші в країні патріоти, які просто фанатично люблять Україну і щиро вірять, що треба руйнувати цю порочну державу. Мої слова із здивуванням відзначив Георгій. «Невже і я анархіст?» «От кумедія». «Не лякай мене, Денисе», – втрутився в розмову Ромко. «Ми так тяжко здобули свою незалежність». «Ми? Тяжко?» «Не сміши, курей!» «Так би не Єльцин, то ми досі сиділи б у Великій, «Сам знаєш, в чому». Спробували б за царя батюшки Путіна здобути свою незалежність». «Дулю з маком!» «А ті молоді пацани – як їх там націонал боротьбі Ну і назву собі вигадали. Вони таки мають клепку в голові. І справді, чому б не поставити Єльцину пам'ятник у центрі Києва? Ти що, варнякаєш, спалахнув Рамко. Ти знаєш скільки крові пролилося за всю історію у боротьбі за незалежність? Ромку, історія треба читати в перших джерелах, в документах, а не з праць істориків, міфотворців. Вони тобі ще й не таке розкажуть, а насправді візьмеш документики і спостерігаєш, як ці українці воюють, воюють, кров проливають, добиваються свого, а потім сідають за чарку горілки і думають, а що, власне, з нею робити, з цією перемогою? Ага, так ти справді цинік, констатував Ромко, я не цинік, я реаліст. Георгій спробував переспрямувати розмову на тему, яка його цікавила найбільше. Слухайте, а що може бути слушно в ідеї анархізму? Як сьогодні можна без держави? Ти мене питаєш? Я не знаю. Ти краще їх спитай своїх націонал-боротьбистів, відрізав Денис.